Втората лекция Суфи. Не питай, Суфи, а го чуй, защото Суфи е отговора, а не въпроса. Суфи е ароматът на Бога на земята. Суфи е този, който го няма. Суфи е търпението, което е дочакало истинското откровение. Суфи така тайно общува с Бога, че даже ангелите не разбират какво става. Суфи е единственото същество, което нищо не иска да изменя и да променя. Обяснявал съм го, всичко е толкова точно, тъй като се ръководи от страшна величествена воля Божия. Някой искал да променя. Нищо не можеш да промениш само съвместно с Бога и само ако Той иска. Той е единствения променещ. Аллах ни потиква да умрем за себе си, за да оживеем в Него. Суфи не вижда нищо друго освен Бога. И наистина, една велика и единствена воля ръководи всичко. Всичко друго е нейни инструменти. А кой може да спори с тази всевиждаща воля? Всеки миг суфи помни Бога. И затова той няма нужда от джамия и от манастир. Всеки момент той мисли за Бога и помни Бога. Наистина няма нужда от джемия и от манастир. Суфи е нищо, а Бог е всичко. Да бъдеш суфи, значи да се откажеш завинаги от всички безпокойства. А всъщност, няма по-голямо безпокойство от нас самите. От самия човек. Ако един суфи присъства близо до тебе, това означава извесяване в съвсем нов смисъл. Суфи няма нужда от джамия от литургия и от философски книги. Нито от обществена стабилност. Той има опората Божия в себе си. Суфи е стабилен само в едно нещо, в любовта си към Аллах. Докато обществената стабилност за Суфи е една голяма шега. За Суфи само Бог е действащата сила, Суфи осъзнава, че съществува чрез Бога. Най-висшите суфи са съществя, същества живяли предано в Бога преди сътворението на света. И затова суфизма е просто метод за постигане на реалността. Исляма е пътуване към Бога, но той още не е пристигнал. Докато суфи е единство с Бога. Духовният път не е лек. Той върви сантиметър по сантиметър. Според Суфи, да обичаш себе си, значи да обичаш своето самоусъвършенстване. От Божествената любов човек си изгубва ума. Щом човека има някакъв ум, той не е Суфи. Суфи няма ум. Суфи има дух. Суфизмът това е истинския вкус на божествената любов. Това е вкусът на самия Бог. Който има тази суфи любов, той преодолява иллюзията на света. Духовната сила на суфи се дължи на смирението. Суфизма може да изликува исляма но само ако сляма поиска абсолютно чиста духовност. Има и излямисти, които още не го искат. Не са узрели, трябва да продължат с дисциплината, тук като някога го поискат. Тази чиста духовност, само тя може да излекува религията. Казвал съм ви, религията е тежка психическа болест. Духовността е друго нещо, религията е психизъм. Духовността е душа и дух. Но ако религията иска, иначе тя остава в своя психизъм. Бог изпрати богомилите да изликува църквата. Но застоят не искаше ликуване. Той искаше нещо друго. Религия, ритуали и паляне на свещи. Суфи не търси изменения на обстоятелствата. Той изменя себе си. А що ме изменил себе си? Обстоятелствата вече са други. Суфи не се прекланя пред никого, освен пред Бога. Тоест, няма такава партия, няма такова общество, няма такъв звяр, който да преклони Суфи. Единственият пред който той се покланя е Бог. И страха му е само от това, да не направи грешка спрямо Бога. Суфи никога не може да каже «Обстоятелствата не ми позволяват да следвам своя идеал». Ако погледнеш Суфи, няма да видиш в него нищо друго, освен истината. Суфи е този, който познава себе си в несъществуващото. И понеже живее там, той познава Бог – като съществуващ. Суфи това означава, че Бог ти е приел в своето присъствие. Наверния суфи Бог дава нова воля, неизменна на Бога, носеща вечна пълнота. Суфи е справедлив към всичко, не очаквайки справедливост от никого. Поради своята преданост към истината, Суфи не може да служи нито на този, нито на онзи свят. Суфи е търсач, който е изчезнал в голямото търсене. Суфи не е насочен нито към света, нито към себе си. Той е насочен изцяло към Аллах.